Olá a todos, esse é o、um、podcast especial sobre a sexta e última temporada de Lost, diretamente do Corda para c u s p i r Eu sou o Dum e eu estou aqui com Marcelo Torres, do blog marcelowd.wordpress. Falei, certo, c a r a é isso mesmo, é isso mesmo. Estamos aí para falar um pouquinho de, de Lost. e s o u bem viciado em Lost, da internet, fazendo <risos> o q u e É a vida, né? Pretendo, depois da, de acabar a temporada, comprar o box para ajudar um Um pouquinho a ABC, né? Com medo do final de Lost, né? Por isso que estamos esperando. Vai que eles resolvam parar a temporada no meio da, da sexta temporada e não dá certo, não. É, param de explicar as coisas, né? E finalizam de qualquer forma. É, aí não. Cara, quer falar um pouco sobre o seu blog? É, então, eu falo sobre, mais sobre o web, assim, né? Que é a área que eu tô começando, sofrendo um pouquinho, mas é normal. <risos> sobre um pouquinho de coisa. Do, do, do mundo nerd, assim, por incrível que pareça, tá tendo é, bastante visitas. E é isso aí. Tudo bem pra você trabalhar junto com o inimigo? <risos>、ah, nada a ver, pô. Então, beleza, mais um blogueiro amigo aí, mais um parceiro. Fazer uma parceria, tudo assim agora, né?、Uhum. É... Sim, mas parceria. Então, mas quem quiser dar uma olhada lá depois no conteúdo do blog dele, marcelo.wordpress.com. d w o m b É, esse é mais um podcast dos vários que estão aparecendo na internet. <risos> São fãs malucos querendo curtir um pouco né, esse finalzinho de Lost, né, comentar um pouco a respeito. Vamos dizer que alguém que está ouvindo não sabe do que a gente está falando. Né? Então, vamos... Mas o pior é você explicar Lost para quem conhece. Isso é uma... é, quantas vezes você já escutou aquela história? Mas, que coisa maluca! Cai, do, assim, cai no, do avião numa ilha e nunca sai de lá. É, e o、um、monstro de fumaça aqui que é, né? Aí você fala, não sei, não foi, não foi respondido aí, né? Pra sua pra, pra o cara. c a Ele olha pra você e fala, eu não acredito que você t á seis anos da sua vida esperando uma explicação e você não tem. É, pior. E pior que você não tem mesmo, né? Só tem teorias, né? É, pior. E a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas, assim, falando sobre a criação é, da série, mais ou menos por cima, não vamos aprofundar muito. Vou começar a falar, e você que é um maluco de por Lost <risos> mais do que eu. É. Uma bancada você corrige. <risos> vamos lá, vamos lá, vou tentar. A i b c lá pelo ano de 2003, 2004, era praticamente uma emissora falida, certo? Sim. e nas dificuldades que grandes ideias aparecem. É, ela juntou lá um grupo de produtores e, resol... e falou pra eles: Olha, eu preciso de alguma nova atração que seja interessante, entendeu? Pra colocar no ar, senão tá todo mundo na rua. Nisso apareceu, se eu falar o longo d e r r a d o você corrige, que f o inicialmente i foi o Damon Lindelof、Isso. e é, o outro cara que eu não conheço,、e、sem ser o DJ Abrams. Tem o Damon Lindelof, que você falou, o DJ Abrams, tem o Jeffrey Linder e o Roy Brown. É, essa galera chegou e falou: Ó,、oh, tenho essa ideia. Que era a ideia, um avião caindo na ilha. Aí a ABC ela quis dar uma, uma turbinada nessa ideia e chamou o DJ Abrams, que pra quem não conhece, ele fez o novo Star Trek também.、Né? Essa isso,、e、a adaptação também passou na mão dele. E ele、uhum. fez, acho que aquele Alias é da mão、uhum. dele. É, pior, eu não acompanho essa série não, mas eu lembro dela. É, SBT, engano, eu a acompanhei um pouco, acho que eu acompanhei a primeira temporada e depois eu falei assim: ah, não, é muito, é muito fraquinha, cara. <risos> é, e E l e fez também uma outra série que eu acho que na minha adolescência eu vi acho que um ou dois episódios. Que foi aquela Felicity. Nossa, isso eu nunca vi. Felicity. É, assim, eu ouvi uma teoria sobre Felicity sensacional num outro podcast. <risos> que é, o DJ Abras ele queria mostrar como a vida dos, dos americanos era chata. <risos> Aí ele fez essa, essa série também. E, e tá fazendo também o Friend agora,、né? Uma h i s t ó r i a de Loft e Corpse f Chips. É, é da i t o boa, s é o É Não sei, não tenho certeza, não. Mas que seja, é muito boa, sério. Assim, tipo, ficção científica, assim, do começo ao fim n e g ó c i o assim, g r a m a legal a trilha sonora é bem parecida com o Osh, que eu, que eu gostei, que eu gosto muito d a trilhas o n o r a s do Osh. Ah, é demais, né?、Uhum. É, bacana. Principalmente a, a trilha de. O suspense sem ação, né? Então quer dizer que o Fringe tá na mão dele também. Eu não sabia disso. Eu, eu ainda não tô acompanhando o Fringe. É, vai negar. Tá na segunda temporada.、Eu、tô na, no quinto episódio da primeira também. Não tenho acompanhado muito, não. Ah, então beleza. Então aí ele, ele que deu essa ideia. Assim, ele que construiu a ideia da série como ela é hoje, né? Com toda essa trama que mistura, né? Mescla muito conhecimento filosófico, científico, religioso. Ele que, que abriu esse caminho. d i f t e gostei. Era q u i filme náufrago, né? Falei, eu começo a assistir. Deve ser parecido com aquilo, né? Quando época da Globo, ainda aí comecei a gostar. Depois de um tempo, parei de assistir, mas até porque tá muito, muito tarde passando ainda acompanhar. Aí depois comecei a assistir. Eu a c mas sempre gostei desse tema de, de perdido numa ilha, alguma assim. Sempre sobrevivência, sempre curti muito. Aí depois envolveu muita, tipo, f i c ç ã filosofia. Tanto que até s e i um livro a Filosofia de w Osh bacana. Porque foi, foi um italiano que escreveu, se não me engano, não lembro o nome dele. Pô, legal, cara, é mesmo? É, bacana. <risos> Interesso muito também por esse, esse lance de superação e. E sobrevivência, e aí quando juntou, né? Ficção científica, o mistério. Aí uma, uma das coisas que eu ouvi na época, assim foi mais ou menos isso também. É eu, eu lembro até quando começaram a falar para mim, pô, vale a pena, é muito bom. Eu tava almoçando, tava passando comercial de Lost, aí o cara,、oh, você sabe se é bom, aí olha só. É uma mistura de Náufrago, Arquivo X e <risos> Parque. Eu... <risos> Não, tipo, no, no Náufrago tem o Wilson.、Aqui. Wilson e o. Wilson. o no Lost tem o Walt. e r <risos> Walt! e <É>. r <risos> Aí, quando eu vi essa definição, assim, de três coisas que aí eu cresci, né, assistindo, eu falei assim: ah, eu preciso dar uma olhada. Desde a primeira, aí é aquela maluquice, né? Todo o seu dinheiro vai pra locação, aí depois você começa a procurar na internet, entendeu?、E、arquivo X mesmo. Eu não acompanhei muito bem, né? Acompanhava alguns episódios aleatórios na Acho que na rede Record que, passava,、ah, né? Record, Record que passava, mas teve também uma quase umas 15 temporadas.、O、pior que mal viu, né? Comecei a assistir pela metade, né? O pessoal falou que na realidade a parte boa mesmo de Arquivo X eu perdi. O final né foi uma decadência, mas mesmo assim, t e r todo esse, esse enredo né de ficção e É por isso que me interessou também na época. a h e quando falaram, quando deram essa definição, Lost Jurassic Park Arquivo X, eu queria saber, tirando né o fato do monstro da fumaça sair fazendo barulho pela floresta, onde entra Jurassic Park, né, cara? Pior, né? É verdade. <risos> então, basicamente é isso. A ABC precisava de um evento, né? Dentro da, do canal. E aí criaram essa série, né? Onde uma, uma galera que tá dentro de um avião acaba tendo um incidente no céu. <risos> que mais pra frente você, quem vai começar a assistir agora, vai entender porquê. E eles vão caindo numa, numa ilha que é totalmente misteriosa. E aí, e aí eles têm que sobreviver, além de terem a sorte de já terem sobrevivido do impacto, né? <risos> Milagrosamente, ainda essa ilha é. Tem um monte de mistérios, exatamente. Agora vamos falar da sexta temporada, né? Eu vou. Pô, depois de oito, oito meses, começou, graças a Deus, né? Até que enfim, não e n t a v a mais, né? <risos> já estava na hora, né? Estava c o n t a r a regressiva, tava a o t i n a colocado até um contador no meu Orcute, até. Vamos falar, bom, vamos começar falando um pouco do final da quinta, que foi uma loucura total? Previously on lost. n o、no、final da quinta temporada, a gente tem a galera q u e Em 2007, né? É, a gente tem essa galera que está em 2007 e tem a galera que está em 1974. Passaram aí três anos da queda do avião e aí o que acontece? A galera que ficou presa em 1974 por causa daquele evento do Ben ter virado a. a... Nada、ah, mágica. Ela, assim, esse pessoal ficou preso né, dentro de, de 1964. Então eles criaram toda uma vida né, criaram toda uma estrutura junto com a galera da Dharma. O j i m o James, o, é, o Miles.、É. Então esse pessoal. Eles é, até que aceitaram bem o fato deles de estarem presos né, na, no tempo. Né?、Ah, sim. A, agora eu te pergunto: eu acho a, a série sensacional e tudo e tal, mas você, acha, você achava necessário eles passarem tanto tempo dentro daquela, da, dentro daquela época, dentro daquele, daquela fase de 1974?、Cara? Ah, eu acho que foi legal, sim. Que ele explicou o que aconteceu anteriormente na Liga: todos os fatos que podem provocar algum efeito no futuro. Foi bacana, sim. Lógico, sempre tem aquela i n c e ç ã o de linguiça, assim, mas Mas o l Osh sempre s s i m teve coisas interessantes, principalmente no fim dos episódios, sempre teve um gancho legal pro próximo e sempre a atenção de todo o espectador. Mas eu acho que foi legal, contou o que acontecia antes, o que aconteceu, né, pra poder entender o que aconteceu no futuro também.、Né? O chamado w o o p né, que, que eu acredito que um dos segredos do l Osh é um w o o p que. Tipo, tudo que aconteceu, aquele efeito borboleta, né?、Uhum. O que você tá fazendo, você tá preso naquela, naquela dimensão. O que você fizer, né? Naquela dimensão、uhum. vai afetar o seu futuro, né? As pessoas que estão num futuro próximo, lá no caso 2007, né? É, a gente conta a partir daí: 2007 ou 2004? 2007, né? Última temporada, acho que 2007, sim, se não me engano. Eles estão presos em 74, certo? Só que é, tem uma galera que aparece em 2004. Só que aí, quando é, inicia a quinta temporada, mostra a galera que está em 2007 e a galera que está em, em 74, né? É, não sei se é 64 ou 87, que são 30 anos de diferença, se, se eu não me engano. Ah, é verdade, são 30 anos de, é, 30 anos de diferença. Foi quando começou a. A construção, acho, da. A estação Cisne y lá? Isso, isso, Então, aí eles ficam, eles ficam presos ali dentro daquela dimensão. Agora, é, que nem eu te perguntei aquela hora, se, se era necessário, né?、N、nós gostamos muito, né, da série. O que é uma loucura, porque a gente、é. nem sabe como é que vai finalizar isso, né? Sendo que tem um monte de respostas que eles ainda têm que passar pro público, né? Agora, eu te pergunto: é, que é aquela galera que assiste, que gosta e tal, mas é que não, não corre muito atrás, né? Você não acha que. Pra esse público, né, que assim, que gosta da série, mas assim, só como entretenimento e tal, ali que ele assiste, né, e no outro dia ele comenta com um amigo no trabalho. Você não acha que pra esse pessoal não ficou meio maçante? Esse tempo que eles ficaram dentro da Dharma? É difícil falar isso porque a minha visão é diferente, né? Mas assim, o meu ponto de vista é diferente, né? Porque eu sou viciado, assim, às vezes até você se in... nem se influencia, mas você deixa de ver algumas coisas, ou como você gosta muito da série, você acaba que não percebe se foi maçante ou não. Você sempre quer a história de quase só e continua, nunca q u e p a r e u É você... difícil falar isso. É, você tá ali ligado, né? Você não consegue sair dali da frente, tá prestando atenção em tudo, né? E. Você, Aquilo,、né? 40 minutos é pouco, né? É, 40 minutos é pouco. Tanto que quando sai episódio duplo, e pulo de alegria, né? Pra ficar、um, <risos> 1 hora e 20 aí assistindo. É u m algo é a que eu estive pensando, né? Por exemplo, pro pessoal que, que gosta tudo, mas não corre muito atrás, assim, né? Só、uhum. gosta do entretenimento ali.、Né? Eu acho que talvez deve ter ficado um pouco maçante. Não, fica mesmo, fica mesmo. Eu até eu tava assistindo. Um, um videocast. No... Eles estavam falando sobre isso,、né? Eles não aprofundaram muito, né? Falando sobre isso que foi a quarta ou terceira, se não me engano. É, é assim, eu sei que o, a, as temporadas que tiveram uma certa rejeição foram、uhum. a terceira, que eu acho que <risos> todo mundo acha isso mesmo, né? Que foi、é. bem interessante. E a quinta, ela era um pouco assim, mas, é, um pouco difícil de, de, de aceitar. Começava fazendo aquele mega resumo, aí te mostrava, te explicava algumas coisas, né? Você pega o telespectador ali naquela energia. i n i c i a l o meio é aquela hora que você vai assim, tá passando, mas você vai ali, é, bebe uma água, faz uma pipoca, entendeu? Pra depois voltar. E o final, que aí você te segurava mesmo e i n t r i g a d o com um monte de perguntas na cabeça. É, e, e o pessoal gostou muito, foi da segunda temporada, né? Eu gostei, acho que foi mais. Primeira e da quinta mesmo. A primeira temporada, é, ela, por ser né, a temporada inicial, tudo você acha interessante, né? É, é claro que é, é, é verdade, a maioria das, das séries, é, o melhor é sempre a primeira temporada, né? Heroes, né? Eu, eu, eu acompanho até agora, mas a primeira temporada foi excelente, mas as últimas foi r i d í c u l a assim. Eu acompanho não sei porquê, porque eu acho que eu quero ver até onde vai chegar o negócio, mas ridícula mesmo. Eu assisti a segunda temporada, até a segunda, e depois eu não, não acompanhei mais. É, muito frustrante a série. Ah, é extremamente frustrante. Eu que eu gostava muito de quadrinhos, né, na, na minha adolescência, pegava assim na série algumas referências e tal, achava isso super interessante e aí toda essa dinâmica de quadrinhos ao, aos poucos foi se perdendo, né? Mas vamos voltar pra onça. É verdade, verdade, bem legal, né? Agora nós temos a sexta temporada. falar como terminou a q u i n a temporada.、Né? Estourando entre a sua bomba, que a gente não sabe se explodiu ou não mesmo, né? Isso, exatamente. A galera resolve que realmente tem que explodir tudo mesmo, né? O Said tá com a barriga aberta. É, Said nosso <risos> discípulo de Chuck Norris, né? p o q u e q não morre. Tomam、um、tiros, explode bomba e não acontece nada, né? É, pior. E, e tipo, a, voltando à bomba aqui, que explodiu ou não, né? Que foi um plano do, do Daniel Fred aí, né? Que... Isso que é o nosso físico, né? É, que é um dos personagens que eu mais gosto, assim. Um personagem n bem interessante mesmo. É uma bomba de hidrogênio, se não me engano, né? E eles queriam reverter isso, o efeito do, do bolsão de. o bolsão magnético lá, né? Magnético, isso que eles estavam f o r a n d o pra construir a, a estação、lá. Isso, é, né? A ideia dele é que se ele explodir em 1974, não vai ter o、um、incidente do avião em 2000, 2004, né? Isso, tanto que o nome do episódio é o incidente, né? É, e aí, assim, uma loucura também foi na quinta temporada, né? Descobrir a história de alguns personagens、né? Como A mãe, né, do Daniel Faraday, aquela Lois u e Hawking, e também. O Charles Wilmore. No início, né, você pega ali a segunda e a terceira temporada, você nunca ia falar que ele era um t h e Others, né, cara? Eram.、Um, u t a v a m ali na ilha, estudando.、E, assim, eu pelo menos eu ainda não saquei, ou eu não lembro, na realidade, se ele nasceu na ilha ou ele só era um dos outros, né? Não tenho certeza disso também, não. Acho que isso ainda não foi explicado. Falando em explicação, é muitas coisas q ainda vão ser explicadas. O pessoal pensa que, tipo, tudo vai ser explicado em logo. Mas se você fosse ficar tudo que acontece em r e a ç ã o a s mistérios, tem que ter 25 temporadas, pelo menos.、Né? E outra, que, assim, conhecendo a Disney, né, que é a distribuidora, ela vai、uhum. querer ganhar um dinheiro em cima depois do final da, da, da série.、Né? Então já até se pensa em fazer assim, coisas que a gente vê pela internet né? É, previsões que a Disney talvez ela faça uma atração sobre Lost né, no, dentro dos parques. Então... Isso. E assim, tomara, não faça um filme de Lost que vai estragar tudo.、Né? Pelo amor de Deus, isso é ridículo. O que seria legal é fazer aquilo chamado snipe off, né? De, tipo, De algum personagem. Aí seria uma coisa legal. Assim, os últimos filmes de, de série que eu tenho assistido, eu não tenho gostado, não. É, eu assisti o, aquele do 24 Horas. É razoável,、uhum. sabe? Aquele Redenção. Eu assisti aquele, né? Do Prison Break. Ou a, a Última Fuga. Eu não lembro exatamente o nome dele. E também não é lá aquelas coisas. Totalmente desnecessário. Eu podia ter pegado o roteiro do filme e ter usado. Tipo, na terceira ou no máximo na quarta temporada, sabe? É, eu não acompanhei quase nenhum, praticamente, então n e m o que falar sobre isso. Tentarem fazer um filme pra começar a explicar algumas coisas, sabe? Não, não sei se vai ser muito legal, não. O único filme de série que eu tô me animando pra assistir é aquele do Battle Star Galactica, né? Ah, sim. É, eu s ó acompanhar essa série. O Sérgio até tinha me passado sobre ela, só que eu não, não comecei ainda, até porque esse é. for começar a assistir tudo que eu preciso, que eu quero, eu não, não vivo. Né? Então... Você faz uma lista né, de prioridades e faz uma lista de séries e filmes que você quer assistir. É. Então é isso, a quinta temporada termina com o plano lá né, dos nossos queridos perdidos, que eles realmente Eles têm a bomba de 1974 para reverter a queda do avião em 2004.、Né? Ah, sim, e lógico, a morte do, do Jacob também, né? Isso, a morte do Diego, né? O tão falado Diego. Isso é demais, né, cara? Você fica cinco anos falando de um personagem, quando você conhece esse personagem, ele morre. A chegada do caixão com o corpo do, do Loki, né? Que depois. A Iana, o nome dela, eu acho que a q u e l grupo lá do que tem na sombra da, da estátua, né? Que chega com, com o corpo dele. i s Só não tenho certeza se isso é revelado no, no, no último episódio, no primeiro episódio da, da sexta. Mas é, que seja. Foi no, foi no último episódio da quinta. É, é, e aí, no primeiro episódio da sexta, o, em, <risos> é, tem o encontro dos dois: o Loki. Vivo passa do lado do corpo do Loki morto, né? a g o r a uma coisa aqui, né? Que eu achei interessante. Eu ainda não consegui pegar esse lance desse novo Loki, cara. Sabe por quê? Porque você percebeu ali que ele tem um contato físico com o pessoal dentro da ilha, né? Ele realmente existe fisicamente, né? Até onde, até onde a gente sabe, né? Que o, o chamado Mib, né? Homem de preto que não tem nome ainda. Pode crer Mib. <risos> é. M-S. Ele assume a forma da pessoa só. Tanto que o pai do, do, do Jack, o, o Christian s h e f f e l ele também apareceu pro Jack. Acho que é a representação do, do Mib no、Isso. começo da temporada.、E, assim, mas assim, ainda não foi explicado pro, pro público, pelo menos na série.、Né? Eu não sei, é, nesses outros Args né, da internet ou no jogo do Lost, não sei se foi, se foi explicado esse esquema. É, você, ali você sabe que tem duas pessoas,、né? por exemplo, aquela cena ali do. Do, do, do Loki, tinha duas pessoas ali, porque ele agride Ardus, né? O Richard, ele agride fisicamente o Richard, então tem um contato físico ali. E, enquanto e isso, você tem também o corpo do, do Loki, né, cara? Visível, né? O pessoal carregou ele. Você tem dois corpos iguais, isso é uma loucura. É impressionante. O Ben O Ben é um dos personagens preferidos, meu, até a, a quarta temporada depois.、E... Nossa, e e ficou tão assim, bobo, né? Se enfrentado com as outras pessoas, né? Como ele fazia com as outras pessoas. Quando ele perdeu o controle, ele perdeu totalmente ali, né? O senso de, de, de foco que ele tinha, que eu achava inacreditável. Cava, por exemplo, numa mentira, e aqui ele fazia aquela mentira ser verdade, cara. É impressionante, eu, por isso eu gostava do personagem. Toma r tanta porrada como ele tomou e continuar ali firme e forte, cara. Como ele fez na segunda temporada e na quarta. E tanto que. Ator e ganhou um, um Grammy, se não me engano, pelo, pelo personagem. Isso? É. atuação É verdade, foi o de 2007 ou 2008, não sei. Então, é, é um personagem realmente foi, Era u、um、muito personagem m forte. Que, né, que aos poucos, se você for ver outros personagens, né, ele ainda tá no, no, no alto escalão Assim da série. Ah, sim, sim, com certeza.、T Continua um personagem muito interessante.、Né? Mas realmente. É, é e assim, é, os personagens mudaram muito, né? No começo da série. Você pode ver o James, até o Jack o l o c k também, né? O Jack e r a uma pessoa que não tinha fé nenhuma, né? E agora é uma pessoa, assim, um personagem bastante fé em relação à série. Um dos que mais mudou n esse caso foi o Sawyer, né, cara? O James. Ah, com certeza. No, na recapitulação hoje, assim, assim, até a fisionomia dele mesmo, né? Cabelo todo diferente, sabe? Mudou mesmo, cara. Agora ele tá mais assim, t l o paizão, né? Essas, essas férias na Dharma <risos> fizeram muito bem pra ele. E, e assim, acho que o grande objetivo assim, do, do Jack é encontrar um equilíbrio entre a, a razão e a fé dele, né? O objetivo do personagem acho que é esse: encontrar a razão e a fé tipo, pra poder. Entender tudo o que se passa naquela ilha, né?、Porque、é é verdade,、bom. é verdade. Eu gosto, eu, eu gosto muito do, do, do personagem do Jack, só que eu achei que ele se perdeu um pouco nessas últimas temporadas, cara. né、uhum. Principalmente na quinta e na sexta temporada, assim, pelo menos nos episódios que nós já vimos, né? Até a gravação desse podcast. Ele, eu senti que ele tá meio perdido, assim, cara. Porque ele queria tanto ir pra ilha. E quando ele chegou na ilha, se não rolasse aquela história da bomba, nada, eu acho que ele ia ficar na dele, cara.、É. Ele falou assim: ah, não, beleza, a gente veio pra cá, mas e aí, né? E agora, né? Então, é, é. eu senti que ele tava meio perdido. E, e eu acho que, assim, também. É, no início da, da, da, da série, ele tinha aquele lance de recusar o fato de que ele era o líder, né? Isso. Depois, ele tomou, né? Essa. esse papel pra ele <risos> tem aquela cena né que o, o Sawyer fala pra ele beleza doutor agora o que que você aí ele p e r g u n t a n ã o na verdade é assim ele pergunta pro Sawyer né e agora o que a gente vai fazer ele assim eu vou dizer o que a gente vai fazer você vai lá pra sua cabana dorme amanhã a gente resolve isso aí né é muito bom Você não imaginava isso em outras, assim, outras temporadas. isso eu achei,、uh -huh. Não sei agora qual vai ser a, a atitude dele, agora, nessa sexta temporada. Pelo menos, assim, pelo menos nos, nos episódios que nós vimos até agora, eu não estou sentindo muita mudança. não É um personagem complicado de se de se construir. né E eu também a c h o o legal assim que os personagens eles são muito muito bem feitos. assim e Você consegue identificar, por exemplo, o Hurley. O Hurley é personagem que todo mundo gosta assim e sabe que. Daquele jeito, <risos> e você quase não confunde assim, o personagem.、E, assim, o h a r l e y ele é um personagem a simples s s i m de uma certa forma, mas que conquistou, né, cara? É, e, por exemplo, assim, o, o, o Sawyer, o James, né, ele é o cara que é o poder dele em t r a ç a z e r sobrevivência. né, e, cara, Somente assim como o Jack é o líder, o, o Loki é o cara da fé, né, então sempre、James、cada é... personagem tem uma coisa diferente. O James o seria a w y né, o James, ele e s r ali o ponta de lança, né, cara? É, sim, é, também. Pelo menos agora nessas temporadas. Porque na primeira temporada ele queria mais cuidar do lado dele mesmo e dane-se os outros, né? Se a gente conseguir finalizar a quinta, acho que, acho que sim, né? Começou a quinta e meio que embolou a sexta junto, mas... f a l a n d o d a morte do Jacob,、e、a, a bomba explodindo, que não sei se explodiu mesmo. Agora eu quero te perguntar uma coisa: quando a temporada começou, que você viu aquela janelinha de avião p a s s o u pela sua cabeça, cara? Não, primeiramente, passa que a bomba explodiu e resolveu tudo, né? Eu acho que foi isso que, que eles tentaram fazer durante essa temporada toda, né? Que, que a gente passou é, de férias de Lost, né? <risos> eles tentavam, pelo menos com os Args e tudo mais, eles tentavam passar uma ideia de que nada aconteceu, né? Aí quando você olha,、ah, pra, aquela, quando você olha pra aquela janela e você vê o, o, o Jack com aquela cara de que o que, que eu tô fazendo dentro desse avião. É, e assim, ele, ele foi o que mais deu a entender que. Não t a v a entendendo muito o que t a v acontecendo, a né? Assim, tipo, que mais ou menos lembrava que, ti, que é tipo um déjà vu, assim, né? Caramba, né? Aí depois a gente vê que na realidade tá tudo bem ali, né? Assim, pelo menos é, aparenta, né?、É. E um, um detalhe que acho que não sei se a gente percebeu, mas assim, já era o moça. Já. O, a bebida pra ele.、Uhum. Então, na primeira vez, né? Na, no começo da temporada, eram duas bebidas, e dessa vez era uma só. Ah! <risos> Caramba, cara. Isso é uma coisa que preciso me explicar ainda. Ah, eu achei uma loucura quando ela apareceu depois de cabelo comprido, né? Dentro, da, dentro da, do templo lá. Eu, o que, que essa mulher tá fazendo aqui, né, cara? Meu, o pior foi ver o, o tal do. japonês. O japonês o Samsung, né? Do, do Mortal Kombat, cara. Aquele japonês demais, né, cara? <risos> não, e a desculpa dele pra não falar o inglês? Uhum. Mas né, Eu não gosto do gosto do inglês na minha língua.、Cara. É, isso foi demais. Isso foi muito bom. <risos> foi demais. Então, assim, quando começa o episódio que você vê que eles estão dentro do avião, você aí, caramba, né? Então realmente mudou a realidade, voltou tudo ao normal, né? Assim, a gente, a gente que conhece já né, a série, a gente sempre sabe que nada é o que parece, né?、Uhum. Até onde a gente sabe, essa, nessa dimensão, né? Eles a t e r r i s s a r a m em Los Angeles mesmo, né? Isso, normalmente. Eu l e m b r o o nome do japonês, é Dogen o nome dele. Né, do esquema do Richard e do Jacob também? É, eu acho que sim. Pode ser, né?、Uhum. E assim, voltando no, no pouso do avião, uma coisa legal, tudo que a c o n t e u coisa do destino,、né? Tudo que aconteceu na o aí praticamente vai acontecer na, na outra realidade, né? Continua, né? O s mesmo s problemas, basicamente, né?、Uhum. O Jack salvando o Charlie da primeira vez, a q u e a vez que ele foi capturado pela. O Ethan pegou e pendurou ele na árvore, né? Isso, então, aí é a parte que, que o Jack salva ele na, dentro do avião, que t i r a o, o fagotinho de o r g a n a s m do garganta. Entendeu? Tipo, por um primeiro momento eu pensei que podia fazer uma analogia com o afogamento, mas depois que eu fui lembrar disso que tinha salvo ele antes, é, pode ser. É, que assim, se você for seguindo a, a cronologia, não é uma coisa muito legal, assim, né? porque senão ia ficar muito próximo da, da, da cronologia, porque e foi salvo antes,、né? porque depois ele morre. Primeiro aconteceu né, o, o lance da árvore lá, do, do, da, quando o cara pegou ele, pra depois ele se afogar lá.、Né? Agora,、uhum. falando nessa, nesse lance de afogamento, quem que aparece do lado do Jack depois? p o i s <risos> É, o Said.、Ah, o, Desmond, é o, o Desmond. Ah, sim, sim, é. O Said é que ajudou ele a, a salvar ele né? É verdade, mas é, é, o Said depois ele empurra a porta, né? É, mas o Desmond, ele vai até o banheiro, dá uma olhada. Quando ele volta, o Desmond tá sentado do lado dele. Aí fica aquele lance de que eu já te conheci em algum lugar, né? a、uh、h -huh. e assim, tipo, o, o Desmond não era pra estar num avião, né? Porque ele tava na regata nessa época. Exatamente, mas você viu o que acontece depois, né? Depois de um tempo, ele some de dentro do avião e não aparece、ah. mais no episódio. Isso. Uma coisa que ficou meio no ar mesmo. Deu pra entender? O Jack perguntou: Ué, cadê o rapaz que tava aqui? Ah, Não n i n g u é m aí. Tava vazio. Aí ele: Ah, então tá bom.、Aí、ele senta, né? Mas aí fica com aquilo na cabeça, né? <risos> sabe, você acabou de passar p e l a cabeça. Sabe da época que o, o Desmond tava tendo aquele colapso mental lá da, da viagem do tempo? De tempo em tempo. Da vida dele? Pode、é. ser isso, né? Caramba, é verdade. É verdade. <risos> Olha só, eu, porque ele tem,、um, ele tem um lance forte com isso, né? De ficar、uhum. viajando no tempo, né? Ele apareceu no, no exército, depois apareceu na frente da casa da Penny. Que eu acho que é a mesma coisa que a j u l i e t sofreu antes de morrer também, que ela falou: vem tomar、um、café comigo, alguma coisa assim. Eu acho que ela tava em outra realidade também. E realmente, e aí depois o Miles fala pra ela, né? É, funcionou. É, quer dizer, o Miles fala pro James, né? Que é o último pensamento dela. Foi funcionou. Isso. Que foi um e g ó c o maluco também. Uma viagem negócio. Aí depois dessa cena, né? A câmera sai de dentro do avião e desce.、Uhum. E você lembra do tubarão da segunda temporada? O Pior foi ver a ilha debaixo d'água, né? Não, então. E aí aquele tubarão ele aparece de novo, cara. E, e assim, an antes o símbolo da Dharma tava na barriga do tubarão, né? Agora tá na cauda dele. e u não reparei isso. Então, depois dessa hora que ele desce, que aí mostra lá, né? Ó, a vila dos outros, debaixo d'água, tudo. Um pouco antes de mostrar o pé, m o s t r a o tubarão. Eu vou tentar parar de novo em cima do tubarão para ter certeza de que é o símbolo mesmo. E eu escutei falar também que tipo, essa parte do tubarão foi meio que uma, uma piada dos produtores. Que depois que o pessoal começou a gostar. e É. A parte da história, e o objetivo era só, assim, ah, foi o, é, ah, vamos colocar um símbolo aqui na cauda, né?、Uhum. Mas no final o pessoal, caramba, o símbolo da cauda, da data, n o s e quê. E aí mais teorias, né, cara? t i p o a cada episódio resolve uma teoria e cria-se mais umas 10, pelo menos. Tá, foi o mesmo lance da segunda temporada que aparece é, um avião caindo, né? ã o sei se você lembra disso. Tem uma das cenas que tem uma galera conversando na praia e aí, lá no fundo aparece um avião caindo entre as árvores. Aquele avião. É o avião do padre, do, do padre que era irmão d e Serega. Isso foi outra loucura também que o pessoal falou: Olha o、um、avião, um avião.、Uhum. A ilha embaixo do, da água, né?、Uhum. E realmente né, você tem noção ali de que é uma, é uma, divisa, é uma dimensão paralela, né?、Cara? Essa outra realidade pode ser também o fim da temporada assim, né? depois que, a, que resolve tudo. Depois que resolve tudo. Ah, mas é, ia, ser, ia ser meio estranho a temporada terminar com o Jack dentro do avião, né? É, e eu, eu já não ia gostar muito também não. Mas pode ser, né? Existe uma visão aí do pessoal que fala que se o final da temporada for religioso, não vai gostar muito. Se for científico, vai gostar mais. É. Eu vou te falar a verdade. Se eles conseguirem contar muito bem a história, pra mim tanto faz. É, também. Assim, não tem como agradar palmeirenses e corintianos, né? Não tem se, eles, se eles conseguirem, né? Não perder o controle e contar a história direitinho, pra mim já é o suficiente, cara. Com certeza. Porque, assim, eu vou te falar a verdade. A gente, no final, a gente vai fazer、um, uma avaliação dos episódios,、uhum. achando que tá indo num、no、ritmo muito devagar, cara. Pior que n ã Apesar de estar explicando algumas coisas, pra mim continua n o ritmo bem devagar. Tem a, a super Kate numa árvore, né? Isso, E aí, depois mais um tempo, eles descobrem que eles voltaram ao ano de 2004 ou 2007. 2007, né? 2007, já. Pelo menos inicialmente parece que não deu certo, né? Isso, é. Aparece o. a s t o q o Miles e o j i a n né? Que... Por isso que eu acho que não deu certo algum, porque eu acho que aqui foi efeito da Da viagem no tempo, que eles começam a ter e s u n i d o no ouvido, né? O som, né? De flash forward ou flashback, ele mudou, né? Mesmo o barulho das o d da... do... viagens, né? Da... Dentro da ilha. Isso pode... pode dizer alguma coisa também, né? É, tudo pode dizer alguma coisa, né?、Sim. A parêntese aqui, a Sam. Ela é bem melhor destruída na ilha, né, cara?、Uhum. Ela é bem mais bonita de toda destruída na ilha, toda suja. Pior, é verdade. Dentro do avião a gente tem a galera da primeira temporada, né? Alguns. O Boone voltou, o, o Charlie. O Bernard e a, e a Rose. Acho que por enquanto a gente não viu mais ninguém, né? A, a única coisa além disso que a gente percebeu também foi o lance da voz, né, do capitão. que você que acompanha heroes deve saber quem é né assim、ah, é o m a t t aí voltou e mas não apareceu né só o v o i c e mesmo uma personagem que eu pensei que ia voltar era a irmã do b o o n e n é cara a chena que ela não voltou pelo menos inicialmente né cara、uhum. foi estranho isso porque ele falou que o ock né que ela tinha ficado que ia, ia na sala t a resolver o、um、problema de relacionamento da irmã e ela não quis voltar mas é estranho porque ela devia e s t a r no avião né Isso me, Isso me parece um pouco furo de roteiro, cara. Eu acho que、uhum. não conseguiram é, emplacar um, um valor com ela pra ela voltar e aí ela acabou resolvendo não participar, né? É, assim como, não sei se você sabe, lembra da Charlotte? Isso, verdade, a louquinha lá. Teve um erro na, na idade dela, não sei se foi dela, ou do, do Loki, por causa de vaidade, assim, porque ela não queria que a personagem fosse três anos mais velha, alguma coisa assim, ou a p a r e n t a s s e ser. Que besteira, né, cara? Que besteira isso, né? É, é então, é, realmente, ela também não voltou. <risos> e aí, eu acho que、uh, esse lance da Charlotte, eu acho que eu, eu li na internet que eles até pediram desculpa, né? E infelizmente não ia ter como、uh, resolver esse probleminha mesmo, né? Isso, é, ficou, ficou errado. A, acho que a carteira de. Carteira de motorista? De motorista do, do, do, do, do Ock, eu acho, se não me engano. Bom, e aí depois a gente tem a j u l i e t né? Que realmente morreu porque ela、uhum. já. Ela tá em Flash Forge, né, cara? Isso, e Visitors também. Visitors. É um remake dos anos 80, eu acho, se não me engano. Tá legalzinho por enquanto, você vai votar só em março só. Então a d i l l a r realmente morreu, cara, ela não vai v o t a r mais. É, se eu não morresse também, né, fazer três s e r i a d o s ao mesmo tempo. Caramba, cair de uma altura daquela e fazer três s e r i a d o s ao mesmo tempo, né? É, não dá. De、e... cansaço m e s o É, de cansaço. E também nós temos ali aquela aparição da fumaça, né? e agora, em, em partes, a gente já tem certeza que é o Loki mesmo. Que é o. Isso, e assim, a parte da fumaça, uma teoria que eu tenho também. A fumaça, não, um monstro que apareceu pro, pro Loki, que não foi mostrado. Foi na primeira temporada, na segunda, eu não lembro. Que até ele falou: é, o que eu vi foi algo muito bonito, uma coisa assim. Eu acho que não foi o. Não foi o, o Mib, né? Acho que foi o, o Jacob que apareceu pra ele. Pode ser, pode ser, é verdade. Porque, é,、uh, eu, isso, isso eu lembro. Acho que foi logo no início da série. Eu ainda tava nos making-offs. É o diretor falando que o Loki ele tinha que olhar pra aquilo como se fosse a coisa mais bonita do mundo mesmo, né?、Uhum. Ele falou: você vai olhar e realmente. Hoje eu tava vendo a, a, a recapitulação aqui. Né, o resumão、e、é demais, cara. É, uma, é, uma, é um rosto que ele faz totalmente diferente do rosto da, da galera que vê a massa preta, né? Bem legal. O Charlie, o Charlie envelheceu, hein, cara? Putz, pior. É, é. Outra coisa. É, Nossa, é. Ainda, ainda bem que sou o meu g u i t a r i s t a Tipo, acho que o cabelo do Jack na, no final daquela temporada ele tava meio raspado, <risos> meio curto. Não dá v a do jeito que tava também agora. Isso, é verdade. Não, mas tá, tem alguns erros mesmo. É, por exemplo, eu, eu tava. Eu tava vendo o resumão aqui, no final t da t i n t a temporada, a roupa do Jack tá toda suja, cara. Tá toda suja. Já no início da outra, não tá tão suja.、E、s ó o rosto dele que já tá bem mais é, destruído, né? Muita porrada do... Do, do, do Sawyer, é verdade. Mas assim, também uma coisa que... v a m、um, o、um、desconversar porque. É, não tem como pegar, né? Assim, o roteiro já é primoroso. Se você não cuidando desses detalhezinhos também, né? É, não dá. Se a gente c o m p a r a qualquer novela da Globo, a g e e tem nem. <risos> a、ah. covardia, né? Não, mas a gente, aqui gente a a gente não tem, né? s e costume, essa tradição de De fazer coisa boa, né, cara? É, pior. É muito nas coxas. Tem que pegar o roteiro de uma, uma série americana. Não tem como, né? De novela é sempre assim. Tem a, a mocinha, m o c i n h o e tem o vilão. Aí no fim, o vilão morre, n a s c e umas 30 crianças, mas tem uns 15 mulheres grávidas, <risos> uns 22 casamentos e acaba a novela, tá bom. É sempre assim. É, tem algumas novelas que sempre acabam no fim do ano, num carnaval, num casamento, né? Isso, isso. Uma despedida de solteiro, <risos> alguém tá indo embora, é sempre assim. <risos> bom, que seja, vamos voltar pro a que interessa, né? <risos> Ou menos、é. o nosso resumão aqui d o primeiro episódio, né? Agora、é. eu vou passar pro episódio número 2. É. Que é, assim, de importante mesmo, eu vou te falar, eu achei o segundo episódio um pouco mais fraco, cara. Apesar de aparecer uns, alguns personagens muito importantes, né? Tem esse lance do, do, do Hurley ter. É, andado a temporada inteira, né? Pra cima e pra baixo com, aquele, com aquela mala porta-violão, né? Não sei como não é chama. E aí no final, ser uma coisa tão simples, né? É, o legal é a cara do, do Harley quando o japonês tá. O, quando, quando vai quebrar no meio assim, faz uma. É,、ah, ele tá a s s u s t a d o Ele fala, dude, né? <risos> Andou um tempão com o negócio e agora o cara quebra, né? Mas assim, esse episódio eu achei é, um p o mais fraco. Teve seus pontos altos, mas teve, teve, teve o lance da Kate no aeroporto, né? c a p a n d o lá do, do policial, que o Sawyer até ajuda aí a, a fugir também no elevador, né? É verdade, né, cara? O vigarista、e、Sawyer que no elevador é o Sawyer da primeira temporada, né, cara? Isso, isso. É o... Mexeu com ele, toma o lá. E dentro do táxi, né? Que foi uma surpresa boa, né, cara?、Uhum. Na quinta temporada ela apareceu, acho que o quê? Em três episódios só? Acho que foi. Três episódios que Foi Foi a Kate e a Sam, que foi dentro de uma casa na Dharma, que falou com o. O pai do Jack, que não sei se realmente era, era o pai do Jack, era, mas com certeza era o. o, o... O Mib lá, né? Ah, não, não. É, ah, eu lembrei Lembrei do que você tá falando. Acho que foi o Loki. Ele voltou pra casa lá, né? E aí, quando ele entra lá, tá a, a, o Christian, né? Com aquela cara de sossegadaço dele.、Eu、tô de férias numa ilha. E a Claire tá do lado dele, exatamente do mesmo jeito, assim. Totalmente diferente do personagem é, desesperado, né? E, e com medo de que a c o n t e c e s s e alguma coisa com o filho, que era nas outras temporadas, né? É, o estojo de violão. Agora eu lembrei, apareceu. Nem <risos> b e i não. Apareceu aqui, né? O h a r l e y falando, não, o Jacob me pediu pra entregar o e s t o j o de violão.、Uhum. Aí ele abre. E aí aparece né, esse personagem que é sensacional. Já, já, eu já fui bem com a cara dele logo no de início. cara.、Uhum. E aí apareceu a Aeromoça de novo, né, lá no meio dos, dos outros lá. É, aquela criançada、uhum. também aparece.、Uhum. É, eu fiquei feliz、um, uma explicação pra ele.、Então. E também tem aquele lance do Said, né, cara? Né? e sou um d i c p o de Chalk Norris. cara é tão ruim, cara, não morre, né? <risos> é, então, tipo, não sei. Se ele não foi possuído, não é possível, né? Exatamente, eu tô sentindo que aconteceu alguma coisa ali ruim com ele, cara. Quando eles entram no templo e aquela fonte ela tá suja. Eu acho que é porque o, o, o Jacob morreu, u n d e r tem parte da alma, sei lá, do corpo dele e s t a v a ali dentro. É, pode ser, é verdade. Assim, eu acho que é, talvez o objetivo seja é, que o Jacob use ele, né? Mas é, é, como a água estava suja, né? Não sei. Ainda o, o, o Japinha lá faz aquele teste, né? Teste do metro da água, né? É. Acho que foi no, no final da quarta temporada, no início da quinta, não lembro. Que o. Que o Ben é, invoca o, o monstro de fumaça, você lembra disso? O Ben. Ah, é verdade! n É É que aquilo foi uma c e n a mais r i d í c u l a que eu já vi, eu acho.、Cara. Foi é, tão tosco aquilo. Aquilo foi bem visível, né, cara? Aham. Não, e assim, o jeito que f o invo... invoca i o monstro, tu falando.、E, ah, tipo, saiu uma água suja, essas coisas assim.、E、acho que meio que puxa uma descarga, sei lá, m um estranho o negócio. Verdade, foi bem. <risos> E agora que eu lembrei da água suja dessa parte de q u e invoca o、um、monstro. E aí o cara pergunta: Tu lembra que o, o sidekick lá do. Do c h a p i n h a pergunta, não é? Por que, que essa água tá suja? É, é. Eu lembrei de uma cena do primeiro episódio é, dessa temporada que foi muito boa, assim, que eu achei muito legal. Foi o encontro do, do Loki e do, do Jack. Que os dois perderam a bagagem. O, o Jack desesperado porque ele tinha perdido, abre aspas, a. a... A bagagem dele, né?、Uhum. Que era o caixão com o corpo do pai dele. E o Jack, o Loki, vira pra ele e fala assim: Não, cara, você perdeu só a bagagem. É, isso mostra como o ser humano se prende, né? Algumas tradições, né?、Ah. É que na verdade、e... já, isso assim, o que, o que não tinha que acontecer já aconteceu, né? Com certeza. <risos> e assim, é... isso explica assim eu... A caixa de faca do Loki e, a, e o corpo do, do Christian é o que fica na ilha, né? Isso q u i é uma coisa que fica meio no ar também. Porque são, são duas coisas que ficam na ilha que não vem com ele na realidade r e a t i v a Acho que、uh, esses itens ficaram na ilha mesmo, né? Isso, é verdade. é. Ficaram na ilha. É, assim, você、e, e, viu ele falando que. É, ah, beleza, vocês perderam. Aonde tá? A e l i a、ah, n desculpa, senhor, mas eu não sei a onde tá. né?、Uhum. Então. Eu posso. Pode ser realmente que né, isso esteja né, preso aí nas dimensões, né, lá naquela ilha que está debaixo d'água, talvez. É. né. É. Porque acho que só os i n v e j a r no tempo foi o que estava junto com as pessoas.、Né? O、é. resto que estava lá não foi junto. É verdade, é, para resolver um problema, talvez essas coisas é, tenham ficado lá, n é verdade.、Uhum. Pode ser, é uma boa. Agora, é, assim, é, você, não sei se você tá com o、um、episódio aberto aí. Você viu o rapaz que mexeu com a Kate antes dela entrar no táxi? Fala, aí, moça, tem uma fila. Não sei o que. Ah, eu acho que. Quem é esse cara? Eu lembro da fisionomia dele, mas eu não lembro, assim. É、quem? o amigo, é amigo do Hurley, não é? Não p a r esse amigo do Hurley? Da. Da. d o lanchonete lá de frangos? Eu pensei nele. Mas depois eu pensei bem, acho que não pode ser não. Então, eu lembro de talvez ter visto esse rapaz na ilha. Mas eu não lembro o, fazendo o que, né? O quê? Isso eu, não, é... eu realmente não lembro. Pode ser também a namorada da, da filha do Ben lá, o. Caramba, é mesmo! Ah não, mas esse cara não, aquele cara não era tão feio assim, não. <risos> e também acho que não tem. Mas não lembro mesmo. Eu lembro que ele também tem algum lugar, mas não lembro que é não. Ai ai, bom, e acho que do 602 é isso, né, cara? Tem as expressões do, do, do Jacob, não, do l o c k e né? Como o monstro da fumaça, como morto, como vivo, né? E, <risos> e a g o r a tem uma coisa que eu achei bem engraçado: foi o diálogo também que ele, o l o c k e teve com o Ben. Assim que ele volta, né? Depois que ele volta né, da, da, do show que ele fez, né? Do show.、Uhum. Que ele fez, o Ben pergunta pra ele, né? O que é você? Ou você é o monstro, né? E fica aquele climão. Isso.、E、é, é que é, não q u e r i que você me visse com essa aparência, a e dessa forma. Exato. no final do episódio, dos, acho que é do 601, né? Ele fala, eu não queria que você tivesse me visto dessa forma, né? Isso. Ai, <risos> bem legal. E aí、é. teve também todo aquele ritual pra fechar, né? O templo.、E... Isso, isso. O manter seguro, né? Vai, vai saber do que, né? A gente ainda não sabe exatamente do que, porque a gente não sabe o, até onde vai os poderes desse novo Loki, né,、cara? Isso. E acho que, se não me engano, aqui é aquela. Como é? Aquilo que aqui, eles usam p o d e r ser. Ah, se não me engano, acho que é. é Pode, pedra de. Pedra vulcânica, u m a coisa assim. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que tem alguns rituais, né? Uhum. Que você coloca um pouco de um pó atrás de uma porta e aí você fica protegido de mal olhado, né? É isso, isso, é mais ou menos isso mesmo. Você、oh. acha que é sobrenatural, não é? Isso, é. Sobrenatural? Isso. É, é, acho que apareceu no sobrenatural, mas assim, eu já vi isso fora. Fora、é. da ficção também.、Uhum. Ah, sim, é. Acreditam nisso, né? É, tem algumas crenças assim mesmo. É, tem algumas crenças que usam. E, caramba, foi uma. Foi um negócio bem, bem louco também, porque você esperava que ela, ia, que ela fizesse aquele esquema, que a fumaça fizesse aquele esquema de tacar uma pedra no cara pra ele sair de dentro do, do, do, do, do círculo lá? É, é verdade, é uma coisa tipo inteligência artificial assim, né? Inteligência artificial, né? Bom, então vamos continuar falando do dois aqui, né? Esse lance que o Miles, o Miles ele é um, um Um personagem muito interessante. E aí, ah tá, um pouco antes, na verdade, um pouco antes dessa cena do Miles, teve o, o encontro do Loki com o Ricardo, né, cara, com o Richard. E aí o Richard dá aquela olhada,、né? Olha a alma dele. a、uh -huh. e, e assim, e, mas primeiro uma coisa também que o, o fake Loki fala, né? O, Que. Fake l o c k é ótimo.、Né? Fake l o c k é. <risos> tipo, que o Ricardo ele. Ele se, se livrou das correntes, coisa assim. Por isso que eu acho que o Richard deve ser o. Algum. Como que é? é... Ele é. Escravo, né? Escravo do, do Black、Sim. Rock. É, pode ser mesmo, é verdade. Porque ele fala, né? Ou pode, ou pode ser, né? Também. Que o Nemesis né, Ele tenha torturado né, o Ricardo por algum tempo, talvez. Pode ser, né? É, uns dizem também que o Ricardo pode ser é, a mesma vamos dizer assim dizer família do, do Jacob e do e do, do Nemesis.、Né? Ele deve ser, pode ser um, um deus também, sei lá. É, o irmão mais novo, né? É, ou um semi-deus, tipo Hércules, assim, sei lá.、Exato. Eu achei engraçado que ele fala duas coisas né, nessa hora. Ele fala que. Primeiro ele fala que、ah, é legal ver você fora das correntes, né?、Uhum. Aí Um monte de coisa que você pode pensar. E aí ele fala que tá muito desapontado com, com a galera, né? Isso. Very disappointed, porque aquela galera é a galera dele mesmo, né? Os outros、uhum. que estão fora do templo, né? Isso. Isso foi bem legal. Aí tem o lance do Miles, né? Que o Miles fica olhando um tempão pro Said. <risos> e é engraçado que o Hurley fala assim: O que foi, cara? Nada. Nada. <risos> Ele ligou, e que foi? Nada, nada? E aí, realmente é nada, né? cara? É, <risos> é mas assim, eu também o... depois o p y r Ele tinha percebido depois que eu, Que falavam que o Sai tinha morrido. Que ele não tinha morrido, né? Ele... Então, eu acho que é por isso que ele Por isso que ele fala nada. Porque, assim, realmente ele não estava sentindo nada, né? Uhum, de... É. <risos> de, Igual... de certa forma, ele quis dizer isso, né?、Uhum. E eu, tava, eu achei engraçado também que. É, na hora que o Jack começa a, a brigar com. Isso é, é lance de cena, né? É é, na hora que o Jack começa a brigar com os caras lá, né? Os outros, que é aí que o Said começa a se mexer. E você não percebe, porque você tá olhando pro, pro Jack brigando lá na frente.、Né? Isso, pro Jack. Acho... É, e aí acaba o episódio, né? É, e aí acaba o episódio. E aí ele vem aquela pergunta, né? O que, que, que aconteceu? É, aí vai, vai todo mundo pra internet e começa a fazer suas f i l h o t i a s Primeiro comentário no Twitter depois desse episódio é: Meu Deus, o que, que aconteceu? Ele tá vivo, né? E aí termina o episódio. <risos> Considerações finais sobre o episódio 601 e 602? O que, que você achou, cara? eu acho que foi bem que surpreendente, assim, né? Com o que os produtores querem passar pra, pra quem assiste. E algum, a s e x p l i c a ç õ e s de algumas historias ou mistérios que todo mundo queria ouvir. Ouvir não ver, né? E é isso aí. Se você fosse é, dar uma, uma nota, sei lá, de 0 a 5 para o episódio, qual seria? Se Quando eu. Quando, quando eu fui dar n o t a nota u r i o eu c h pra no. c no... ê Eu dei 10 na... depois que assisti o episódio, né? Então eu tava na motivação. <risos> é um problema. né? Mas... É, Mas assim eu achei uns 4,5,、e、tá bom. A gente pega、e、Assim, o, pro... o grande problema do, do, de Lost é, a... é o tempo que você aguarda até começar uma temporada, né? Então quando você. Quando começa, assim, não importa a dinâmica, não importa se tá demorado, é Lost, você fica ali, né? <risos> Grudado na. na... Na tela assistindo, mas é, depois q u a n d o eu fui assistindo aos poucos, né, é, eu achei que, por ser, uma, por ser a, sexta, a sexta temporada, eu imaginava que a dinâmica ia ser um pouco diferente, ia ser talvez um pouco mais rápida. É, eu achei legal que. Eles colocaram é, alguns personagens novos e bem interessantes, explicaram algumas coisas. Né, que nem, é, a gente não sabe do que é feito o monstro da fumaça, mas a gente já sabe que realmente é o, é o Loki, ou o Nemesis, ou é algo, é algo maligno. Né? É, uma dinâmica, sei lá, um pouco mais rápida.、Sabe? Eu achei que foi bem, bem devagar. É, teve as cenas de ação né, que te grudam. Né, na、Isso. Mas é, é, aquele, é aquele sentimento de que、ah, podia ser um pouquinho melhor. Mas eu acho que, assim, por ser o primeiro episódio da temporada, eu acho que alcançou a proposta. Né? Assim, então eu acho que ele recebe um 4、um、fácil. Então é isso. Esse foi o nosso resumão de Lost. Pretendemos continuar esse, esse projeto até o fim.、É. <risos> Vamos ver se a gente continua. a gente consegue né, continuar até o final da, da, da série, né, até o final da sexta temporada. É, se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, quiser mandar a sua teoria, você pode mandar para a cuspirssgmail.com. o r r d a a p c Então é isso. Um abraço e até a próxima.